len moran yuwahiduna li tariqil khayri yuwajjihuna Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna Kaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illa wahdahu la sharika lah Ko posjedoči da nema istinskog božanstva osim Allaha da je jedan jedini koi nema sudrugani ucemu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu i da muhammad Allahov rob i Allahov poslanik wa anna Isaa abdullahi wa kelimetuhu alqaha ila Maryam wa rohun minh i kobudez jedočio da salatu wasalam Allahov rob i Allahov poslanik i Allahov a riječ je on posla o والجنت حق والنار حق و كيف سيدوتيو؟ ده جنت حق إستنا و ده استنا إستنا ادخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل الله جهة أبنى الجنة بز عزيزة نا عزيزة جهة و كيف الله جهة أبنى الجنة na osnovu onoga što je on ovaj radio bez obzira šta bude imao od greha kod sebe. Ovo su veličanstvene načine surova Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i sadrže osnove odnosno temele naše vjere i vjerovanja odnosno akide čovjekovog ubjeđenja. Ko bude svjedočio da nema istinskog božanstva osim Allaha da je Allah je vale jedino istinsko obožanstvo koje se obožava i da je Muhammed Allahov poslanik i ko bude sjedočio da je Isa a.s. Allahov rob i Allahov poslanik i Allahova riječ koju je on poslao Merijemi i da je džennet istina i da je jahennem istina Allah će ga u džennet na samom početku Rasulullah s.a.v. nam govori u ovom o ključu islama i vjerovanja, a to je šehadet, a to su riječi la ilaha illallah, muhammadun rasulullah. A ovim riječima se ulazi u islam. I ove ovaj riječi su ključ dženneta. Bez ovih riječi nema ulaska, nema ulaska u džennet. I ove ovaj riječi su temel čovjekove vjere. Na ovim riječima se gradi sva dakle, vjera u potpunosti Allahova vjera, dakle islam. Šta znači riječi la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah? Riječi la ilaha illa Allah znači nema istinsko obožanstvo osim Allaha. Dakle, Allah je jedino istinsko obožanstvo koje je zaslužio da Šta to znači? Znači li to da ima još božanstava koja se obožava i upored Allaha? Svakako da ima ima puno božanstava koja se obožavaju na Dunjavuku pored Allaha subhanahu wa ta'ala jer ljudi obožavaju razne ideologije obožavaju razne ideje, razne pravce obožavaju drveće, kamenje, razna kosmička a, tijela zatim obožavaju svoju strast obožavaju razne institucije, obožavaju razna bića, obožavaju razne idole i ljude i tako dalje. Ali svata božanstva su lažna. Jedino istinsko božanstvo jeste Allah. I ovim rječima čovjek zanegira La ilahe, zanegira svata lažna božanstva koja se obožavaju pored Allaha, illallah, a pripiše pravo na obožavanje samo Allahu Subhanahu jer jedino Allah zasluža obožavanje nijedno od tih lažnih božanstava ne zaslužuje da se obožava a Allah koji je stvoritel koji je gospodar koji je upravitel koji je opisan savršenim svojstvima i prelijepim menima jedino on kao takav zaslužuje pokornost jedino on kao takav zaslužuje ibadet a to je obožavanje, jedino on kao takav služuje molbu zaslužuje seždu zaslužuje namaz i zaslužuje ostale vrste ibadeta zaslužuje da se kone u njegovo ime jer su to ibadeti koji se mogu uputiti samo istinskom božanstvu a to je Allah subhanahu, wa ta'ala zatim drugi dio šehadeta jeste Muhammedun Rasulullah da je Muhammed Allahov Allahov Nije dovoljno čovjek da svjedoči da je samo, a da svjedoči prvi dio šad, nego mora da posvjedoči i da je Muhammed sallallahu sallam, Allah ho poslani. I nakon što je Rasulullah sallam poslao, nakon što je došao i pozvao čovječanstvo u vjeru, onda negirani su, su svi prethodni šarijati, odnosno svi prethodni vjerozakoni. I svim ludima, i jevreima, i hršćanima, i svim ostali, dakle, a narodima obaveza je da povjeruju u Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da kona povjeruju u Muhameda alejhi salatu ve selam, neće im se prihvatiti njihova njihova vijema. I odlika nas muslimana jeste da, da mi vjerujemo u sve Allahove poslanike. Mi vjerujemo u sve Allahove poslanike. I u Muhameda, i u Isa, i u Isa, i u Musa koji se pripisuju jevreji i kršćani. I ostali Allahovi poslanici, koji su posnatelji Allaha, oni su kod nas u potpunosti prihvatljivi i mi u njih vjerujemo ne praveći nikakvu razliku, nikakvu razliku među njima. Dok ostali narodi kao su jebreji, oni ne vjeruju u našeg poslanika Muhammeda s.a.s. niti hršćani vjeruju u našeg poslanika Muhammeda s.a.s. i odlika muslimana jeste da vjeruju u sve Allahove, Allahove poslanike. Zatim, kada povira mu Muhammedu a.s. Za to znaš, da znaš samo da kaže mu Muhammedu Rasul i dovoljno je? Ne! Več kada kažeš Muhammedu Rasul Allah, onda ti prihvatajš da slidis Muhammedu a.s. Da vjeruješ i da slidis da živiš jako kao je živio Muhammed s.a.s. Da se pokoravaš njegovim naredbama, da izbjegaš njegove zabrane i dobožavaš Allaha onako kao što ga je obožava Muhammed s.a.s sada alaihi wa sada. Zatim također, ko bude svjedočio kaže Rasulullah da je Isa Allahov rob i poslanik ne njegova riječ Dakle ovdje nas Rasulullah sada alaihi wa sada, uči koje je ispravno vjerovanje prema Isao alaihi sada u znate da je ovo poslanikog koga su zavutali Veliki narodi Mnogi narodi su zavutili po pitanju Isa alaihi sada pa jevreji kažu da je on sin bludnice jevreji kažu da je Isa sin bludnice a kršćani kažu da je on Božji sin i jedni i drugi su ekstremisti otišli su dakle ekstremno lijevo ili desno a muslimani su sredina između ta dva zavutala pravca muslimani kažu da je on čovjek Allahov rob i Allahov poslanik i Allahova riječ koju je on poslao Marijan kako je Allahova riječ poznato je kod nas Muslimana da je Isa alaihissalatu wasalam rođen bez oca zanjela je njegova čestita i poštena i čedna majka Marijana zanjela je bez dodira bez dodira muške ruke Allahum jalla wa ala dozvolo i narednom poslao je Merjeni, uzvišeni Allah Meleka Džibri'ila koji je njoj udahnuo tu dušu Isa, koju je Allah subhanahu wa ta'la poslao, rekao uh, svoga povjernika Meleka Džibri'ila Šta to znači da je Isa Allahova riječ? Šta to znači da je Isa Allahova riječ? Kažu učenjaci? Allahovom riječi budi on je nastal. Na? O, oh, mnogo bitno da svatih. Uh, Allahovom riječi budi on je Na osnovu Allahovom riječi budi on je nastal. To znači, riječi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da je Isa Allahovva riječi. Tak je na osnovu Allahovove riječi budi on je nastal. Vana Isa abullahu kira ila mera rukha min i da je duša od Allaha subhanahu wa ta'ala to znači da je Isa alaih sallam duša od Allaha subhanahu wa ta'ala to je duša koju je on poslao koju je on poslao, stvorio nje i poslao je preko Meleka Džabila koju je on ubahnuo u Merijemu u njenu, u njenu dakle utrubu Allahu subhanahu wa ta'ala odrednom i dobrotom to ne znači da je Isa alaih da je njegova duša i da je on subhanahu wa ta'ala dio Boga ne. Dio ova suhne, nego je to duša koju je on stvorio i poslao je preko Meleka Džibriva Merljemi čestitoj i čednoj. I zato je braća moja draga, naše vjerovanje, naša vjera, naš odnos nas muslimana prema Merljemi jeste da je ona simbol čednosti i čestitosti žena koju Allah u Kur'anu spominje kao simbol čednosti čestitosti i poštenja a ne kao što to je reji smatraju i ne kao što to kao što je kršćani kao što je kršćani šta uzdižu i ona je primjer muslimana muslimankama ona je primjer muslimankama kako se čuva čednost i kako se čuva a, poštenje i čestitost zatim na suru lasku selem nastavlja pa kaže vel jennatu haqun vel naru haqun iko bi vjerovao i, i, i tvrdio da je džennet istina i da je jehennem istina Šta to, znači? Rušega, Allahu, šta to znači da je djennet istine i da je djennet istine? To znači da su djennet i djennet već stvoreni. Djennet i djennet sada postoje. Jenet i djennet su stvoreni i već postoje. Da neka upita, da li djennet i djennet postoje ili će ih Allah tek stvoriti na sudnjem danu? Djennet i djennet su stvoreni i oni su pripremi za svoje stanomijištvo. Zato zašli je Allah wa za djennet kaže, uđed lih muttati koji je pripremljen za bogopoja. Pri za bo gennet, kažeš šta? Uđedet lil mutteqinah. Gennet, koji je pripremljen za bogopoja. Što to znači pripremljen? Dakle, priređen več. Gotov je, yes. spremljen, opremljen, napunjen, ispunjen. A za gennem, kaže, uđedet lil kafirin. Gennem, bojte se vatrek, koja je več pripremljen za nevjernike. Gennet i gennem su šta? Dakle, stvoreni. Ko bude imao ovako vjerovanje, ko bude vjerovao u sve ove istine, kaže Rasul Lasa, Allah će ga uvesti u džennetu. Allah će ga uvesti, uvesti u džennetu. Dakle, ovo je veoma bitno, zapam ti obraću moje dragi ciljene sestre, a, a to je da imamo ispravno vjerovanje kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala, kada je u pitanju Muhammed sallam, kada su u pitanju priješnji poslanici Isa A.S. i kada je u pitanju vjerovanju sudnji dan, džennet i džahennem, i onaj ko bude imao ovako vjerovanje, i postupovao po ovakvom jerovanju, inša Allahu te'ala, Allah će ga uvesti, uvesti u djumblet. Da ponovimo još u danku, ko bude svjedočio ima šadet la ilaha illa Allah muhammada rasulullah, da nema isti gobožanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed i ko bude vjerovao da je Isa Allahom rod i Allah u i Allahova riječ koju on poslao merjemi, i duša koju je Allah stvorio i poslao merjemi, I kogude vjerova da je djennet istina I da je djennem istina Allah će ga uvesti Allah Dakle ovaj hadis Iako je veoma koncizani katak. On je veoma dakle, Sadržajan I ima velike zaista poruke Zaista ima velike poruke I on u, u, sa, a, u, sa ovom dakle, Konciznošću Iskraćenošću dakle, Sadrži temele islamskog, islamskog vjerovanja a mi vraćamo, moja drage cennice, moramo da imamo ispravno vjerovanje kako bi Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan bio zadovoljan sa nama i kako bi smo Allah subhanahu wa ta'ala postigli Dobro, kada u ovdje riješ također la ilaha ilaha ilaha muhammada r.s. o tome ta'ala govoriti još da nije dovoljno čovjek samo da izgovori ove riječi već da ih izgovori a kada ih čovjek izgovori one imaju svoje zahtjeve Ove riječi imaju svoje zahtjeve i svoja prava kod nas. Odnosno, mi smo dužni prema ovim riječima. Kada je izgovorimo, čovjek priznaje Allaha subhanahu ta'la za jedinog zakonodavca i za jedinog gospodara i prihvata da će se Allahu subhanahu ta'la pokoravati i da će Allahove djelila u ala propise i da će Allaha subhanahu ta'la propise dakle, slijediti. O tome ćemo riječiti Allah-u Teala o, o značenima riječi Ilajera išlampu, inša Allah-u Teala, u našem sufezima govoriti I o uslovima ovih, ovih riječi koje je treba čovjek da ispuni Da bi mu one bile primjene kod Allaha subhanahu Teala I da bi one u pravom smislu riječi bile ključ od dženneta koji bi čovjek otučao sebi sebik nakorata in vasa subhanahu هو الله يا